І в старовину у київській землі вони трапляються тільки в багатих скарбах. А щодо могил Південно-Західньої України, то там знаходять браслети переважно шкляні, що належать, на думку професора Антоновича, до 10 13 століття, та які привозились з Сирії та Візантії. Вони досі ще мають великий ужиток у Болгарії. Єдиний виняток щодо браслетів виказала знову гуцульщина. І знову-таки з архаїчним характером. У гуцулок у гуцулів також знаходяться в ужитку, коли не браслети з ритязків, тобто з мідних ланцюжків, то на раквиці, цебто поручі чи наручі цілком тої самої форми, як поруч із священників, що прийшли до нас з Візантії. Для зими їх роблять з овечої шкури, а для літа виплітають з різнобарної вовни з більш-менш багатими різноманітними візерунками, найбільше геометричними. Щодо каблучок та перснів, що їх носять на пальцях рук, то вони і тепер, як і раніше, дуже поширені скрізь на Україні, особливо у дівчат. Каблучки найчастіше бувають в форми звичайного шлюбного персня, фабричного виробу з білого чи жовтого сплаву, рідко срібні. Дуже поширені каблучки від святої Варвари-Великомучениці, що їх завжди як дарунок приносять з Києва. Персні, звичайно, бувають тої самої форми та з тих самих матеріалів, що й каблучки. На їх щитку часто буває витиснуте щось подібне до серця або вставлене кольорове шкло. У гуцулів ці персні бувають не фабричного, а власного виробу, і тому там вони відзначаються своїм обробленням та часто багатою орнаментацією. Вони бувають іноді обсаджені врізаними в мідь пацьорками, або оздоблені інкрустацією з кольорової пасти, що наподоблює поливу. Нарешті поясні оздоби, що їх зовсім немає на цілій Україні. У гуцулів – а зводяться до ріжного роду вибагливо орнаментованих мідних пряжок, аграфів, фігурних гачків для навішування ключів тощо. Зачиси волосся Дослідник старовинної славянської, зокрема чеської одежі Зіброт на основі досліджених мініатюр старовинних рукописів а вважає, що у слав'ян, у старовину, дівчата ходили з непокритою головою, розділивши волосся проділем посередині та відкинувши його на спину. Коли ми визнаємо хоч частково достовірність наших старовинних малюнків, наприклад, мініатюр кенігсбергського літопису, то й нам прийдеться спинитись на такому самому припущенні, бо і на малюнках Рігельмана – Дівчата всіх станів намальовані з розпущеними ззаду кучерями. А на малюнках Голембіовського українські дівчата намальовані вже з двома косами, що висять вздовж спини. А в наші часи лівобережні дівчата, зробивши проділь посеред голови, розчісують волосся на дві сторони, заплітають його у дві коси та в будні обвивають голову косами, як вінком. А в свята, відділивши пасмо волосся ззаду, сплітають все в одну косу, яка разом із вплетеними в неї кисниками висить вздовж спини. На правобережжі в будні зачіска така сама, але в свята волосся заплітають у дві коси, що висять ззаду. Крім того, Тут трапляються ще й складніші зачіски. Для однієї з таких зачісок, що її звуть узв'язки, волосся розділюють, як звичайно, на дві сторони, але далі трохи вища лоба роблять ще другий проділ перпендикулярно до першого. Та відділене ним волосся передньої частини голови